E, wale wajambazi wa kuna majambazi ambao wa wamekiwa hatiani katika udala mleba majambazi hao ni wawili walifanya tukugu wa kusumbuaji wa victoria nasema tunashukuru muhili wa mahakama kazi zuri kwa kushirikiana na jeshi ya polisi kwa kweli tumepata mafanikio makubwa ya majambazi subu tarehe na saba mwezi wa 6 tarehe saba mwezi wa sita majambazi wawili eh, kwa majina yafuatayo Degolatius Agustin maarufu Masere maarufu Kasauti na Mwingize na Mwenzie Joshua Maira maarufu kasauti, sauti walihukumiwa kifungo cha miaka moja. kwa kweli majambaza walikuwa ni tishio katika ziwa Victoria. Kufungwa kwao kutatoa nafuu kwa vuvi, wafanyabiashara wa samaki na sasa hali ileto ya ziwa Victoria ni shwali. Tunaomba wananchi waendelee kutupa ushirikiano, muhimili wa mahakama aendelee kutupa mshirikiano wa namna hiyo kwa kuondoa watu ambao wanahatarisha maisha ya watu na mali zao.